Погледна ПЕТРА Десета неделна беседа от том трети на серията «Сила и Живот» и обърна се Господ, да Погледна Петра от Лука, 22 глава, 61 и стих. В прочетената глава изпъкват три важни неща. Думите на Исуса, положението на Петра и пропяването на Петела. Ще се запитате, какво отношение има тази глава към нашия живот. Като разберете нейния дълбок смисъл, ще видите, че тя наистина има отношение и към нас. Съвременните хора страдат от неизпълнени обещания. Казано е алегорично, че Адът е павиран все от неизпълнени човешки обещания и земята е пълна с неиздържани човешки обещания. Защо Петър се отрече от Христа? Всъщност, какво представлява Христос? Той представлява Вишето. Божественото начало в човека. По отношение на Петра, Христос е учител. Докато не беше хванат от властта, учениците му бяха смели и решителни, готови да се жертват. Штом той попадна в ръцете на властта, повечето от тях се разколебаха. А Петър три пъти се отрече от него. Властта представлява общественото мнение, което се изрази чрез петела. Когато властта ограничава и връзва висшия принцип или човешкия разум, петелът, т.е. общественото мнение в човека, е готово да се отрече от него. Преди да бъде изпитан, Петър казваше на Христа, че и всички да се отрекат от него. Той никога няма да се отрече, ще му остане завинаги верен. Обаче Христос познаваше добре човека, външно и вътрешно, знаеше каква е силата му да издържа на изпитание и каза на Петра, че преди да пропее петелът, той ще се отрече от него три пъти. Петър не можа да издържи изпита, на който беше поставен. И наистина. Преди да пропее петелът, той три пъти се отрече от Христа. Христос се обърна и погледна Петра, но той беше толкова смутен и объркан, че не го видя. Като пропя петелът, Петър съзна погрешката си, излезе вън и горко плака. Съвременните хора се поставят на същите изпитания като Петра. Така се изпитват убежденията им. Като не могат да издържат на своите обещания, Петелът им се провиква Кокори го. Щом чуят Петела, съвестта им се пробужда. Те съзнават, че не са издържали на обещанията си и започват горко да плачат. Историята е пълна с такива примери. Галилей, например, е бил подложен на големи изпитания. Изправен пред инквизицията, трябвало да се откаже от убежденията си. От страх от наказание, той отрече своята идея. Но, щом го освободиха, каза: Все пак, Земята се върти. Пред времето на Втората поническа война, между картагенците и римляните един римски патрици, на име Регул, бил хванат в плен и задържан в картаген. Оттук той бил изпратен в Рим с условие да води преговори за сключване на мира и да се върне обратно в картаген. Регул дал обещание, че ще изпълни условието им, но като отишъл в Рим, вместо да преговаря за мир, той настоял да се продължи войната. Той изпълнил само обещанието да се върни в Картаген, дето го очаквала явна смърт. Сегашните християни не са голем герой, но като пропее петелът им, тогава се стряскат и виждат погрешките си. Една българска поговорка казва, и без петел са съмба. Те искат да кажат, че петелът... Не е нужен на човека. Може и без петли, но знаете ли какво ще стане, ако петлите престанат да пеят? Само 24 часа ако не пеят, непременно ще стане някаква катастрофа. Ако не беше пропял петелът, петър щеше да бъде изгубен. Обаче като пропя, той се разкая и спаси. Този пример показва, че човешката природа е непостоянна, изменчива. Преди години дойде при мен една млада жена и ми разказа положението си. Била излъгана от един мъж и понеже я напуснал, тя започнала лег живот, от който разбогатяла. Тя била недоволна от живота си, но поне не чувствала никакви решения. В това време се запознала с един господин, който искал да се ожени за нея. Преди да се оженят още, той изял всичките й пари и я напуснал. Това още повече е отчаяло, и тя се впуснала по течението на живота. Сега се е вил друг кандидат, но тя вече не се решава да се жени. Искаше съвет, какво да прави? Да се ожени ли? Или не? Такива случаи има много в живота. Като знаете природата на човешкото естество, петелът ви трябва да бъде буден. На всяка ваша погрешка той трябва да пропее, за да разсъдите къде грешите и как може да изправите погрешката си. Петелът не казва на Петра, че го намерил слабост, но обръща вниманието му на факта, че който не следва Божиите закони, очаква го голямо земетресение. Радвайте се, когато вашият петел си провиква кукури го. Той съветва хората да се изправят. Кукури го, Петре, излез вън. Петър излезе вън и горко плак. Плачът е признак на разкаяние, на осъзнаване на човешките погрешки. Той чисти човешкото сърце. Когато окото се напраши, непременно трябва да се насълзи, за да се очисти. Колко пъти човек се отклонявал от правия път? Но, когато петелът ти пропее, не мисли, че си праведен. Обърни се към Бога и престани да се съмняваш в него. Не се самозаблуждавай в преходни и временни неща. Когато някой краде и лъжи, няма да го морализирам, нито да му говоря какво да прави и да не прави, но ще му кажа кукури го. Когато мъжът не изпълнява обещанията си, жена му да каже Кукури Ку го. Когато жената не изпълнява обещанията си, мъжът и да каже Кукури го. Когато синът не изпълнява обещанията си, баща му да каже „кукуриго. го. Когато дъщерята не изпълнява обещанията си, майка и да каже Кукури го. Все има един знаменит петел в себе си, който държи съзнанието му будно. Радвайте се и благодарете, когато петелът ви пее. Обикновено смятат петела за глупаво, неразумно същество. Не е така. Петелът като птица е представител на една висока култура, духовния свят. Между птиците и ангелите има известно отношение. Крилата са признак на висока интелигентност. Омлекопитайщите чувствата са по-добре развити, отколкото у птиците. Но птиците се отличават с вкус, с голяма естетика. Това се вижда в направата на гнездата им. Семейният живот от тях е добре уреден. Когато правят гнездата си, и мъжката, и женската вземат участие, те заедно събират материал за гнездото, заедно мътят яйцата си и заедно отглеждат малките си. Ако и хората изпълняваха задълженията си така мълчаливо и с любов, както птиците, светът щеше да се превърне в рай. Понеже хората страдат за неиздържаните си обещания, Христос каза на Петра ‒ «Преди петелът да пропее, ти три пъти ще се отречеш от Мене». Кога пеят петлите? Обикновено след полунощ. Ако пеят преди полунощ, това е признак за разваляне на времето. Ако вашият петел пее по-рано, отколкото трябва, ще знаете, че страдания ви очакват. Пее на време, и времето ще бъде хубаво, и душата ви ще бъде радостно. Старите българи казват, че когато петлите пропеят, лошите духове се разпръсват. Каквото представляват тръбите в духовата музика, такова нещо са петлите в духовния свят. Ето защо когато лошите духове чуят петлите, прибират се в скривалищата си. В човешкият свят петлите представляват умовете на хората. Докато петелът ви е на мястото си и пее, никаква опасност не ви грози. И да направите някаква погрешка, лесно ще я изправите. Престане ли петелът ви да пее? Очаква ви някакво голямо страдание или някаква катастрофа. Христос и Петелът представляват два принципа тясно свързани помежду си. Христос е висшия разум в човека, а Петелът човешкия интелект или нишият разум. Христос Тоест висшия разум в човека се бори с злото, а петелът, нишия разум, показва погрешките на човека, за да ги изправи. Когато искат да кажат, че интелектът в човека е добре развит, представят го във вид на петел. Спомни си, Петър, речта на Исуса, който му беше рекал. Преди да пропее петелът, че три пъти ще се отречеш от мене. Защо Петър се отрече три пъти от Христа? Какво означава трикратното отказване? Защо не се отказа само един път? Първият път Петър се отказа от страх. Като го запитаха и той ли е ученик на Христа, Петър се замисли и се отказа. Значи първото отказване е резултат на умствен процес. Втория път се отрече със сърцето си. Той беше малодушен и се оплаше да не изгуби общественото мнение. Третия път се отказа пореди слабата си воля. Понеже умът и сърцето на Петра не бяха в съгласие, първо умът отпадна. Като остана само с волята си, Петър не беше в състояние да съгласува ума и сърцето си, понеже бяха вече разколебани. Като греши, човек пада в три направления — в областта на ума. В областта на сърцето и в областта на волята. Значи всяка лоша мисъл, попаднала в човешкия ум, изопачава не само ума, но и сърцето и волята, поради което той става докачлив, подозрителен в чувствата си, нелогичен в мислите си и слаб във волята си. И тъй. Когато дойдат страдания в живота ви, ще знаете, че това е божественият петел, който пее. Той напомня на човека, че е нарушил някоя божествена заповед. При това положение не трябва да се оплаквате, да роптаете, но като Петра да излезете вън и там да се разкаете. Докато е между хората, човек не може да се разкае. Той трябва да излезе вън, да остане сам и да си поплаче. Когато изгуби майка си, детето плаче високо, за да го чуе тя и да му се обади. В този случай плачат има смисъл. Когато хората плачат високо и те искат Бог да ги чуе. Когато мъжът е хванал Христа в жена си и го съди, жената трябва да излезе вън и там да си поплаче. Тогава Бог ще се обърне към жената, ще я погледне тъжно и нейният петел ще пропее. Никога жената не трябва да плаче пред мъжа си, нито мъжът пред жена си. Жена да плаче пред мъжа си или мъж пред жена си... Това е все едно да плачете пред мечката, когато яде. Колкото и да плачат един пред друг, сърцата им няма да се смекчат. Божественият плач става вън, в душата никой да не вижда, че плачете. Както Христос плака за Иерусалим, така всеки човек... Ще плаче за себе си. За да не плаче, човек трябва да се вслушва в думите на духа, който постоянно му посочва погрешките, с цел да се изправи. Като не слуша думите на Христа в себе си, човек сам го връзва и три пъти се отказва от него. Това е ставало от памти века и до днес. Защо Петър се подложи на това изпитание? Защото, за да защити Христа, той отсече с ножа си ухото на един от римските войници. Петър имаше добри черти в характера си. Той пръв позна Христа и го призна в себе си за Бог. Въпреки това, от време на време той съветваше Христа да не се проявява открито, за да не пострада. Петър се въобразяваше, че е учен, че разбира всичко и всичко може да направи. Много хора се мислят за учени. Те вярват, че могат да направят много неща. Всъщност, такива учени по-скоро могат да объркат работите, отколкото да ги оправят. Често хората се възхищават от някого и казват, че има... Отличен характер. В какво се заключава характерът на човека? Не е характерен онзи човек, който има знание, богатство, сила или който взема високо обществено положение. Тези неща се придобиват лесно. Добър характер има онзи човек, в когото умът, сърцето и волята са добре развити и са в хармония. Такъв човек е готов да приложи Христовото учение. Той не чака по-добри времена от днешните. Той знае, че всяка епоха носи в себе си добри условия за работа. Характерният и разумен човек използва всеки момент съзнателно и никога не отлага нещата. Когато... Петелът пропя. Петър веднага съзна погрешката си и не отложи изправенето й за другия ден, но веднага излезе вън, горко плака и се разкая. Ако отлагате, втори път вашият петел няма да пропее. Той пее само веднъж в живота на човека. Като сгрешите... Петелът ви ще пропее. Ако го послушате, добро ви чака. Ако не го послушате, изгубвате доброто съчетание на условията. Втори път това съчетание не се случва. Близо е вашият петел. Не изпускайте случая да чуете гласа му и да се разкаете. Сега е времето. Когато трябва да използвате условията за вашето развитие, няма по-добри условия от сегашните за създаване и каляване на човешкия характер. За на характера са нужни изпитания и мъчноти. Докато не беше се изпитал и познал, Петър беше готов да защитава Христа до край. За да покаже своята готовност, той отсече охото на един от римските войници. След това, когато го повикаха при първосвещениците на въпроса, и ти ли си негов ученик, Петър веднага се отрече. Но след тези думи, той се замисли. От този момент живота му стана преврат. Той излезе вън. И горко плака. Разкаянието на човека не е нищо друго, освен пробуждане на божественото съзнание в него. В този момент именно петелът на човека пропява. Кога пее петелът? На зазоряване. Следователно, зазоряването е важен момент за човешката душа. Днес Христос се обръща към всички и ви пита, — Вашият пител пропяли? Къде останаха вашите обещания? Било е време, когато всички хора, всеки на своето време, са дали обещания на Христа да следват Неговия път. Ще попитате, как е възможно да сте давали обещания на Христа? когато не сте го виждали. Неистина. Ако днес някой се усмили да каже, че е говорил с Христа и му е дал някакво обещание, ще го вземат за ненормален. От колко години вече ние чакаме Христа, а той говорил с него. Как ще го видите, когато той днес е на фронта, вързан и го съдят? Той е пред Пилата Ика и Кайафа, пред Петра и множество народ, които се отричат от него. Петлите на всички отричащи се от Христа пропяват, навсякъде се чува тяхното пеене. Кукури го, който съзнае погрешките си и се обърне към своите братя, да моли за извинение, той... Ще бъде първият български петел. Той е герой. Ози, на когато петелът е пропял, той е спасен. Той се обръща към Бога с думите ‒ Господи, готов съм вече да пожертвам живота си за Тебе. Никога няма да се отрека от Твоето име. Ще положа душата си за Тебе, за Твоето име и за Твоята слава. Нека всеки се запита, в аудиторията ли съм или вън от нея? Отричам ли се от Бога? Пее ли петелът ми или още не е пропял? Много от сегашните хора се намират вън. Греят си около огъня, играят си и се занимават с купоните си. Мислят какво да си купят с тях — хляб, зеленчуци, масло. Други пък се намират положението на търговци, които се занимават с вземане даване, мислят за печалби и осигуровки. Те именно турят ръка на Христа и го съдят. Трети се намират положението на унези, в които съзнанието се пробужда. Христос се обръща към тях, поглежда ги и ги пита. Знаете ли, какво е вашето предназначение на земята? Знаете ли, какви обещания сте дали на Бога? Спомнете обещанията си, които сте дали някога в душата си и се върнете към ози, който ви е дал. Всичко. Бъдете благодарни на малкото, което ви се дава. Никъде Божествената книга не е писано, че човек трябва да се храни с кокошки, с агънца, с прасета. Божествената книга е писано, че човек може да еде от всички плодове, освен от плодовете на забраненото дърво. Ще кажете, че ви е нужно масло, да опържите картофи, да се пооблажите. И това не е писано в Божествената книга. Защо да не ядете картофи, сварени във вода и осолени? Днес много хора гришат по причина на яденето. За да задоволят изискванията на стомаха си, те са готови на всичко. Те продават и веруето си. И убежденията си, само за да задоволят стомаха си. Здравето и силата на организма не зависят от пишната храна. Чистият и естествен живот освобождава човека от излишниците, а с това и от много мъчноти. Като говоря за естествената храна, аз нямам намерение да ви налагам моето разбиране за храненето. Но обръщам вниманието ви, да употребявате такава храна, каквато обичате и която понася на организма ви. Какъв смисъл има някой да стане вегетарианец и постоянно да поглежда към месото, да съжалява, че се отказал от него? За предпочитане да си остане месоядец. Отколкото да бъде вегетарианец и да се измъчва. Когато променяте режима на храненето и на живота си, правете опити, за да видите как ще ви се отрази промяната. Ако се отрази добре на организма ви, следвайте. В противен случай върнете се към стария начин на живот и на хранене. Един господин, след дълго употребяване на Тютюна, решил да се откаже от него. Известно време той се въздържал и не пушал, но станал толкова нервен, че постоянно се сърдял на децата си и на жена си. При най-малкото разгневяване, той набивал децата си, но пак не могъл да се успокои. Най-после жена му казала: Вместо да се гневиш, да биеш децата и да изразходваш на празно нервна енергия, по-добре започни отново да пушиш, та да се успокоиш. Човек трябва да прибягва само до такъв режим в живота си, който може да внесе известно подобрение в нервната система. Докато петелът пропя, Петър три пъти се отказа. От Христа. Той се усъмни в него. Не само Петър се усъмни в Христа, но и много още от учениците му. Те си казваха, ако е Христос, син Божий, нека покаже силата си. Те не разбираха, че божественото учение, което Христос проповядваше, не се проявява във физическа сила. Но в любовта. Ако между двама души единият се служи с нож, а другият с любов, силата ще бъде на страната на ози, който се служи с любовта. Как трябва да бъдат построени домовете? На принципа на силата или на любовта? На принципа на любовта. Силата е резултат на нещо. Следователно, ако на човека предстои да прави избор между силата и любовта, той непременно ще избере любовта. Силата изопочава ума, сърцето и волята, а любовта повдига човешката душа и я води към Бога. Който приеми любовта и я приложи, той ще подобри живота си. Осъмни ли се в нея, той обременява кармата си. Днес повечето хора са на мястото на Петра. Техният Христос е вързан и те се колебаят в него. Не е ли възкръснал Христос? За онзи, който го е видял, Христос е възкръснал. Онзи, който не го е видял, той може да вярва или да не вярва във възкресението. Виждането на Христа е подобно на виждането на слънцето. Първите думи, които Христос каза на учениците си след възкресението, бяха «Мир вам». Когато видите Христа, Той и на вас ще каже «Мир вам!» Тези думи означават «Войната е свършена», «Петелът е пропял», «Съдбата е минала», «Възкресението е станало». Много християни в миналото и сега са виждали Христа. И са разговаряли с него. Например, една сестра видяла Христа и разговарила с него. Той казал, че ще те взема при себе си, но след като минеш през огън. Как се представяте Христа? Някои се го представят като обикновен човек с селска бяла аба, с кълпак на главата, а други като цар, с мантия и с корона на главата си. Наистина, Христос има корона на главата си, но не от злато и скъпоценни камъни, а от пете велики добродетели — любов, мъдрост, истина, правда и добродетел. Той ще проговори само на Ози, който може да види неговата корона. Той ще му проговори устата на любовта. На мъдростта, на истината, на правдата и на добротителта. И обърна се Господ, да погледна Петра. С други думи казано, Христос погледна Петра и се молише за него да издържи изпита си, за да помага на по-слабите си братя. Тогава Христос беше с корона на главата си. Образувана от светлината на добродетелите. Такава корона се дава на всеки, който издържи изпитите си. Петър разбра смисъла на Христовия поглед. Излезе вън и горко плака. Такава корона турят на главите на младоженците като символ на великите добродетели. Те трябва да приложат добродетелите в живота си. И върху тях... Да съградят бъдещия си дом. Къде пеят сигашните петли? В курници или на сухи дървета. В първишния живот не е било така. Петлите са били свободни и са пеели на високи дървета. Желая вашите петли да напуснат курниците и да пеят постоянно. Само така животът ви ще тече правилно, без катастрофи и нещастия. Кой пее днес в домовете? Тужената, жената, ту мъжът. Не е лошо пеенето, но то трябва да става сутрин, когато се пробужда божественото съзнание в човека. Нека всички хора се поставят за задача в живота да освободят Христа в себе си. И никога да не се отричат от него, който се отрекал да бъде буден, щом петелът му пропее да излезе вън и да се разкае. Ще каже някой, че не се е отричал от Господа. Когато критикуваш брата си, когато го изнасилваш и унеправдаваш, ти се отричаш от Господа. Ето защо. Когато грешите по отношение на своята душа и на своя ближен, съзнайте погрешката си. Излезте вън и плачете. Всеки има някаква слабост, за която като Петра трябва да плаче. Когато ваше епител пропее, Христос ще ви погледне и вие ще се спомните думите, които ви е казал. Христос запита Петра три пъти. — Петре, обичаш ли ме? С това той искаше да му каже, готов ли си да развиеш трите основни добродетели на живота? Готов ли си да отхраниш тези сирачета? да станеш тяхна майка? И вас запитва Христос, обичате ли го? Готови ли сте да обработите това, което е вложено във вас, и да го приложите? Готови ли сте да носите на главата си короната на великите добродетели? Да носите светлина на ближните си? Желая ви да бъдете смели и решителни, да изпъдите страха и малодушието навън. Имайте вяра и уплывание на Бога. Аз ви говоря за този Бог, в когото живеят и се движат всички същества. Той говори днес на всички хора. Как? Чрез страданията. Кога ще дойде мирът? Когато пропеят петлите на всички народи, на Англия? На Франция, на Германия, на Русия, на цяла Европа. Те ще излязат вън и ще поплачат. Христос се обърнал към в европейските народи, поглежда ги им казва ‒ вие сте културни народи, от вас зависи бъдещето ви, вашите петли пеят вече. Когато петелът на Петра пропя, той разбра, че работите не се нареждат нито с нож, нито с дипломация. Съвременните хора са жертва на демони, на бесове, които ги карат да се бият. Да се бори човек със злото — това е вреда на нещата. Но да се бие мъж жена си, брат с брата си. Сестра си, сестра си, това не е естествено. Дом и народ се повдигат, когато се борят против злото. В който ден нарушат този закон и възстанат против Бога, те сами подписват своята смъртна присъда. Разкая ли се един народ, Христос съгражда своята църква върху него. Аз вярвам, че европейските народи ще се разкаят, ще излязат вън и ще поплачат. Те са на път да направят това. За това казвам, мирът иде. Когато Христос отправи погледа си към някого, той ще съзнае погрешката си и ще се разкае. Няма сила в света. Която може да се противопостави на погледа на Христа. Радвайте се, че сте се родили при добри условия и добри времена. Сега е краят на века. Единайсетия час на деня. Всички сте призвани на лозето да работите само един час. Който е обидил брата си да излезе вън. И да поплаче. Като ви срещна втори път, да видя, че умовете и сърцата ви са пробудени, че всички мъже и жени, братя и сестри, живеят помежду си в мир и съгласи. Както и хубав днешния ден, такъв ще бъде и вашият живот. Днешното слънце и хубавия ден ще бъдат свидетели на моите думи. Както вън е топло, така любовта ще царува в сърцата ви. Топлината на любовта ще ви изпотява, за да изхвърлите навън нечестотиите си. Спасението ви се крие в чистотата на вашето тяло, на вашия ум и на вашето сърце. Както днешния ден е светъл и чест, такъв да бъде и вашият живот. Беседата е изнесена на 18 август 1918 година София.